«Панянко!» «Здрастуй, Шлегельголь, це у корчмі з самого ранку?» «Душа болить!» Витер вуса сивоволосий. «Ушу, мушу втимувати! Часи страшні, страшні!» «Що відбувається?» «Жахлива, жахлива річ сталася! Доведеться нам усім померти!» «Немає рятунку від зарази! Нема!» У ну, чим річ?» «Дні там вже чотири тому!» Шлигельгольц зробив чималий ковток пива. З колодязя біля Святого Мартіна виловили свинячу голову, геть чисто обдерту зі шкури. І зразу ж після того в пекарєвої кунцевої помер дітвак. Значить, все воду заразили. Моровою заразою жбурнули нам у колодязь зачумленого кабанчика. «Хто?» «Хто-хто. Відомо хто. А той зібрався на рід радитися. Самі бачите, паненко. «Бачу!» – підтвердила Рікса, показуючи на чоловіка у латаній курці, який саме виліз на лаву і згори подавав знаки тим, що зібралися, аби ті зволили вгамуватися. «А той тип і компанія, що вони за одні?» «Чужі якісь, недавно приїхали, дивні якісь люди!» «Я варянам!» – крикнув чоловік у латаній курці. «Можна, бачу, не тільки в кашу наплювати, а й на голову сісти!» то це аж так підопав дух між тутешнього народу. Ваші батьки в 1420-му трішки жидовин погромили, а вам би остаточно з ними покінчити, жодного не залишити. А ви що? Вони вам колодязі трують, а ви собі сидите і пивце цмулите. Що ще ви клятим пархам дозволите? Щоб вони вам, як у будишині з костелу, обладку вкрали осквернили. Щоб із ваших діточок кров спускали, як то узгодженці трапилося. А може, встав другий із кучерявим, як увечеру ночубом, Почекайте, поки гусити прийдуть, а жиди йому вночі ворота відчинять, як торік у Франкенштані зробили. Що ви не знали? Та ви, може, не знали й того, що Ізраїліти хотіли клоцько видати гуситам на поталу, вчинивши в місті пожежу. Не знали, що Юда давно з чеським єри такому змові. Не казав вам того пробочне казання, що існує змова між сатаною, жидом і гуситом? Що, не казав? То ви пильніше придивіться, єворяни, до свого пастиря. Придивіться, що він робить, Прислухайтеся, що говорить. Не бракує відступників і серед духовенства, не один піддався на мові сатани. Якщо вирішити, що з вашим плебаном щось не так, донесіть, негайно донесіть владі. Раз по раз, котрись із єворян вставав, нижком пробирався до виходу. На обличчях, урешті, теж не було видно особливого запалу. Промовці це помітили. «Ви боягузи і не здари!» – крикнув Летаний. «На вас самих слід би було донести. Бо як хто не проти жидів, видно, сам з дияволом знається. Сам жид. Жиди, кажу вам, вірні злим силам. Саме вража рука юди – відштовхує християнина від істини віри. Думаєте, був би гус, якби не було жида? Хто, як не жид, знамовий диявола підбурив чехів до єресі? Аж плюгава гусицька секта, бере зірець, не що інше, як талмута, опирається на кабалу. Одразу після сатани, завторив Кучеревий, нема більшого ворога християн, ніж жиди. Вони у своїх повсякденних молитвах Моляться за нашу погибель, проклинають нас своїми магічними обрядами та заклинаннями, благають, щоб нас погубив сатана, їхній отець, їхній Бог. Сто років тому вони хотіли знищити нас чорною смертю. Не вдалося, Христос виявився сильнішим. Та тепер вигадали гуситів нам, християнам, на погибель. Ходімо. Рікси встала, натягла Каптур. «Я це вже чула, знаю на пам'ять. Шлигольця, ти нас не бачив, ясно? Мене тут взагалі не було». Перш ніж вони пропхалися до виходу, на лаву вискочив третій промовець з поголеною головою «Сидите спокійно, яворяни. У вас у жилах видно стяки, а не кров. Якщо ви терпите у себе в місті смердючих юдеїв і їхню прокляту божницю, якщо ви зносите між собою єртиків, Маїв, дітовбивць і отруйників, злодіїв і лихварів, таких кровопивців, як головний тутешній парх, Майзль, Нахман, його вже давно слід було затовкти. Дивіться, дивіться, пробурмотіла Рикса. Нарешті щось нове, терпіння винагороджене. Я вже знаю, хто, що і для чого. Знаю цього типа. Це колишній цистерціянець, витікаючи з монастиря у Добрилузі. Він поголив свою покрівлю, щоб приховати Тонзуру. Це агент інквізиції. Скидається на те, що тут уже готується невеличка провокація. «Інквізиція? Не може бути!» – засумнівався Рейневан. ж Генча ніколи не опустився би. Не Вроцлав, Махдебург, не дивися на них, не привертай до себе уваги. Виходимо!» «Це тебе не стосується, Рейневан, це не твоя війна!» Рікси поправила на собі кольчужку, виняла з пакунків тесаки з кривим лезом, витягла його з піхов, кілька разів махнула, аж засвистіла. «Я перевірила, розпитала», – сказала вона. «Їх багато. З Магдебурга приїхала чимала хевра. Крім провокаторів, є й убивці. Чотирнадцять чоловік. Нападуть, як тільки стемні. Рейневон відчепив від в'юків, і розпакував свій мисливський арбалет. Повісив на спину сагайдак зі стрілами. Перевірив ніж, на додачу застромив за халяву мізерекордію. Рікса мовчки спостерігала. «Це тебе не стосується», повторила вона. «Ти не мусиш уцепхатися і важити головою». Він глянув їй вічі. «Ти мала мене не дражнити, нагадую. Ходімо!» Махдебурська інквізиція не змусила довго себе чекати, атакувала відразу ж, щойно стемніло. Перед брамою будинку на річковій з темряви раптом вигуркнули постаті, настільки швидкі, що аж тінь не трималася ока. У двері з грюкотом ударив таран. Дім був на поготові, відповів, гримнуло. З віконця у дверях бризнуло вогнем. Серед постатей заклубилося, хтось завершав. Таран ударив у двері вдруге. І цього разу протяжний тріск сповістив, що успішно. Рікса сплюнула в долоні, схопила держак. Зараз. На них. Вони вискочили з провулка і влетіли поміж скупчених біля брами людей, захопивши їх знанецька і розметавши. Рейневан блискавично штрикав ножем. Рікса з розмаху рубала тисаком. й прокльони заповнили вуличку. Усередину розбитих воріт знову випалила рушниця, кінці. У конці. У спелаху пострілу Рейневан угледів просто перед собою чоловіка зналися поголеною головою. Помітив, як той піднімає сокирку для удару. Він схопив повішений через плече арбалет, вистрелив зі стегна, не цілячись. Поголений зойкнув і повалився на бік. Усередину! У нападників теж були арбалети. Теж були самопали. Коли вони з Ріксою вискочили на подвір'я, раптом майже розвиднілися від пострілів, у повітрі засвистіли стріли. Оглушений гуркотом, Рейневон перечепився об труп, упав у калюжу крові. Хтось, хто біг слідом за ним, спіткнувся об нього, гринувся поруч. Із прокльонами і брязкотом. Рейневон зацідив йому арбалетом, швидко відкотився, просто під ноги наступному. Біля самої його голови щось металево дзеленкнуло, викресивши іскри. Він висмикнув мізерекордію за халяви, зірвався, вдарив, ж хрустнуло плече. Чотиргранне лезо зі скреготом прошило кільця кольчуги. Нападник заревів, упав на коліна, упустивши прямо на рейнована важкий залізний гак. Той схопив залізо і з розмаху присадив лежачому. Він відчував і чув, як гак встрягає у кістку черепа. Гайневане, сюди швидко. У глибині подвір'я хтось завив, захрипів і захлинувся. Рейневан зірвався на ноги і побіг у бік входу додому. Стріла просвистіла просто в нього над головою. Щось гримнуло і блиснуло. По камінні, яким було вимушене подвір'я, розтеклася вогняна калюжа, засмерділо паленим жиром. Друга пляшка розбилася об стіну будинку. Палаюча олія каскадом стекла по карнизах. Третя луснула на сходах. Полум'я миттє охопило два тіла, які там лежали. Зашипіла, паруючи кров. З боку бреми летіли наступні пляшки. Раптом стало видно, як у день. Реневон побачив бородання у лисій шапці, який присів за стовпом підсіння. Це міг бути тільки господар садиби, Майзль Нахман бен Збоку стояв на колінах підліток, намагаючись зарядити гаківницю. За другим стовпом стояла Рікса-картафіла де Фонсека із закривавленим тисаком, але це в неї було таке, що Рейнемон аж здригнувся. Зразу за Ріксою і самопалом у руці. «Тибольд, раби, ти тут?» «Ховайся!» Від воріт полетіли стріли, відколупуючи тиньк зі стіни. Підліток, який намагався зарядити гаківницю, пронизливо скрикнув і згорнувся клубком. Рікса сахнулася від вогню, що аж гучав, і затулила лице рукою. Рейнемон затягнув підлітка за стіну, йому допоміг Тибольтрабе. — Недобре, — важко дихаючи, вимовив Голіард. — Недобре з нами, Рейнемон. Зараз насунуть, не вистоїмо. З боку воріт, мов на підтвердження йому відповів бойовий крик. Сповнене злоби виття. Богон зеблищав на клинках, замиготів на вістрях. Смерть дам! Риби Мейлзнахман бен Гамалєль підвівся. Підняв голову до неба, простир руки. Баруха та гашим елогейну! Зевела він співучий. Мелих гаоламборем орігаеш! Стіна дому луснула вибихнула бризками тиньку, вопна і розчину. З хмари куріви вийшло те, що було в стіні, що було в ній замуроване. Рейнован зі свистом втягнув повітря, а ти, Больтраба, присів. Емет, емет, емуна, абракадабра, абракабра. Те, що вилізло зі стіни, схоже на снігову бабу, але з глини, здавалося, людиноподібним тільки в загальних рисах, Однак на місці голови між плечами містився тільки незначний виступ. Нижче від людини середнього зросту воно, проте, було грубе і чаревате, як бочка, крокувало на коротких схожих на стовпи ногах, грубезними лапищами сягаючи землі. На очах Рейневана лапища стиснулася в кулаки завбільшки з ядра бомбарди. Голим, подумав він, це голим. Найсправжнісінький голем, легендарний голем із глини, мрія Чародіїв, мрія, пристрасть і манія Радіма твірді Каспраги. Шкода, що Радіма тут немає, що він не може цього побачити. Голем заревів, Точніше, затрубив, не велетенська окарина. Скупчену в брамі Магдебурзьку хевру охопив панічний страх. Тривога, здавалося, паралізувала горлорізів, позбавила їх влади над ногами. Вони були нездатні втікати, коли голим біг до них хитливим підтюбцем. Вони навіть не захищалися, коли він накинувся на них, монотонно і методично гамселячи і луплячи гігантськими кулачиськами. Вереск, страхітливий вереск, розпоровнічне повітря над явором. Це тривало недовго, запала тиша. Тільки сичала олія, що горіла в калюжах. З муру при брамі повільно стікала густа, Змішана із мозком кров Зійшло сонце Глиняний голем Повернувся у діру в стіні Стояв там злившись із тлом Зовсім невидимий І був я мертвий А ось я живий Сумно сказав мезль Нахман бен Гамалєль Але пролилася кров Багато крові Дай Боже, щоб це було мені прощено Коли настане день суду «Ти врятував невинних!» Рікса Картафіла де Фонсека рухом голови показала неугрядну жінку, яка обіймала і тулила до себе трьох чорноволосих дівчаток. «Ти захищав життя найдорожчих, реба, від тих, котрі забажали їх скривдити. Рече, Господь, пам'ятайте, що зробив би тобі Амалик у дорозі, коли ви виходили з Єгипту. Зітреш пам'ять Амалика з-під неба? Ти стер!» «Стер!» Очі євреї зблиснули, але одразу ж пригасли. А тепер що? Знову все покинути, знову мандри, знову до інших дверей чіпляти мезузу. Це з моєї вони, буркнув Тибальтрабе. Я не разив тебе на небезпеку. Через мене тепер... Я знав, хто ти, перебив його Майль Нахман, коли давав тобі притулок. Я підтримував твою справу за переконанням. «Усвідомлюючи, чим ризикую. Що ж, отечий мандри – це для мене справа не нова». «Не думаю, що в цьому є потреба», – озвався Рейнемон. «Тутешні мешканці, коли прибирали трупи, гадаю, оцінили події досить однозначно. На тебе напали, щоби пограбувати, а ти захищався. Мабуть, ніхто у Яворі не звинувачував би тебе за це, і ніхто не стане тебе турбувати, якщо ти залишишся». «О, свята наївність!» зітхнув Майзль Нахман. «Свята і добра! Як твоє ім'я? Рейневан?» «Єго звати Рейневаном? Саме так. Втрутився ти Бельтраби. Я знаю його і ручаюся». А що ти мені ручаєшся? Він прийшов на допомогу єврею. Хіба мені треба кращого поручительства? Аго, що в тебе здолону, дівчина? Ті, що з перснем цадика халавти?» «Три пальці зламано!» Холодно відповіла Рікса. Дрібниця, до весілля заживе. До якого весілля? А хто б тебе захотів? Стара, писката, нестримана, готувати теж не вмієш. Поб'юся б закладно, що завгодно, хоч би й на власний талис. Дай руку, шікса, ешме, раба ме вирахла мула алмей алмая. На очах враженого Рейнемана пальці Рікси випрямилися, з них негайно зник набряк. Безслідно розсмокталися синці. Дівчина зітхнула, вирухнула долоною. Ринван покрутив головою. «Ну-ну», – повільно вимовив він, – «я медик риби-мазль. Мені не чужі артис, магіка але щоб так гладко вилікувати зламані суглоби, я сповнений захватом. Цікаво, де цього можна навчитися?» «У мене», – сухо відповів Ребе. Як матимеш вільні сім років, заскоч. Та не забудь спершу зробити обрізання. А зараз, як говорив цар Соломон, цариць Савський, перейдімо до справи. Ви хотіли інформації. Тогай я хоч знаю, у чому річ. Рейновон стисло виклав свою справу. Майзль нахман слухав, киваючи бородою. «Ясно», – сказав він. «Розумію. І думаю, що таки зможе допомогти». А я таки чув про подібний випадок. Він встромив палець у ніс. Колупався довго і натхнивно, даючи ніби не бачить, як рейно аж закипає від нетерпіння. Нарешті Ребе виколупав, що було треба, роздивився і тоді знову заговорив. Такі випадки – це завжди можливий гішефт. І нічому так добре не заробляють, як на інформації. Це трапилося в Легниці шість років тому, Пан Вірида Горніх, донька купця, злигалася з аптекарем, якого звали Галонска. усупереч батькові, який пообіцяв віруку іншому, а в того іншого були нібито якісь кон'єкції з інквізицією, зі святою кур'ю, і ось пан Вірида раптом зникла. На аптекаря Галонску вів далі Єврей, донесли, звинуватили у Єресі, тож йому таки довелося втікати зі шлюнська. Через рік справа вляглася, а Вірида раптом знайшлася. Надзвичайно розкаяна і надзвичайно слухняна. Зовсім як після перебування в монастирі. Вона слухняно вийшла таки за того, кому її пообіцяли. «Ну, подумали ми в Кагалі, все ж варто знати, хто ж це такий, хто має такі зв'язки з курією, що може змушувати таких панечок отак зникати». І якось так вийшло, що Мойше Меркелін, кузен мої швагерки, знався з таким собі Йохаєм бен Іцхаком. А вдвоюрідного брата цього Йохая по батькові такого собі Шекіля, була па ім'я Дебора. І то та дізналася від своєї знайомої естери одну річ, яку та почула у бабинці від халера, забув від кого, зрештою то неважливо, Важливо, що кузен Мойша, єврей жадібний і нехабний, зажадав за інформацію 15 ульдинів. Я вирішив, що це забагато. Он як? Але ти прийшов мені на допомогу. А це таки дещо змінні у шкалі цінності. Тепер ці 15, то не там ті 15, то таки зовсім інші 15. Ті 15 змінені так, що просто не впізнати. Тепер... Ціна рихтик у самий раз. А жадібний кузен Мойша живе не в Палестині, він живе в Ополі. Клянуся Мойсеєм, через п'ять днів ти таки матимеш інформацію, а до того часу гостину в мене. Дякую, риба. Що ж до тих п'ятнадцяти гольденів, то я готовий. Не ображай мене, хлопче. Я не буду з вами тут чекати. Невпевнено закашляв ти Бальтрабе. Мені час в дорогу, обов'язок кличе. А вам я скажу так. Якщо ви вже дізнаєтеся, що маєте дізнатися, то поспішіть, дуже поспішіть. Я думаю... А я думаю, що ти повинен перестати крутити. Рікса глянула йому вічі. І сказати нам правду. Я нічого не знаю. Швидко відповів Голіард. Занадто швидко. Щоб це виглядало схожим на правду, а тоді... Сховав очі від погляду Рейневана. «Ти, Бальде, – повільно промовив Рейнеман. минулої ночі ми билися пліч-опліч, разом дивилися смерті у вічі, а тепер ти щось приховуєш від мене. Ти знав мого брата, ти знаєш мене, недавно навіть ручався за мене, ти знаєш, що я кружляю по-шльонську, ризикуючи життям, бо моя кохана в біді, я мушу її знайти і визволити». Вона ув'язна, на кожен день неволі посилює її муку. Реймаре. Голєрто облизив губи, опустив очі. Чехи тобі не довіряють, про тебе гуляють різні плітки. Якщо виявиться, що я сказав... На Лужиці чи на Шльонськ? Втратила терпець Рікса. Куди піде рейд? Бо про те, що ось-ось піде, ми вже здогадалися. Я нічого не знаю. «Але якщо дрібко подумати, то, може, ложиці. «Ну, ось бачиш», – усміхнулася Рікса. «Як легко воно пішло. Найважче почати, а тепер попросимо про подробиці». «Та чого ви від мене хочете?» Тиболь Траби вдав ніби розсердився. «Що я вам, гетьман чи що? Я звичайний собі агітатор, до стратегії мене не підпускають. Але ж кожному зрозуміло, хто кине погляд на мапу і дрібко подумає». Ну, «Подумайте, дрібко, кудою вирушить табор, якщо не долина Лужицької Ниси?» Житава і згоджилась. згадав собі карту, яку бачив у Прокопа на одрах. «Я б не виключав», – кашлянув Тибольт. «Я б не виключав також переходу на правий берег Квіси, Любень, Болиславець». «Жагань?» – зміненим голосом запитала Рікса. «Можливо». «Коли?» «Да, то ти, Больте. «Червень, так якось». «Як, якось?» «Одні казали, що на святого Яна, інші, що на святого Віта. Я схильний вірити останнім, але хто його знає?» «Сто разів дякую». Рікса кинула на гулярда дещо тепліший погляд. «Ти дуже нам допоміг. Я безмежно вдячна. Я наставила би тобі писок, але соромлюся, сором'язливе ж страх. А раз змаешь їхати, то бувай». «Бувайте і ви!» «Рейнмаре!» «Що?» «Успіху! Від усього серця!» П'ять днів проминули непомітно. 12 червня у неділю Ребен Ахман бен Гамалєль покликав до себе Рейневана і Ріксу. «Козен Мойша!» – почав він з порога. «Прийняв гроші охоче! Та що вже!» Тішився, та що вже радів-радів, так ніби придбав на розпродажі ковчег-заповіто. Так то я знаю, хто поклав край роману Віриди Горніх, донісши її кавалер-аптекаря, а її саму запроторивши в монастир. А все завдяки конекціям з інквізицією. Той самий, хто потім став щасливим чоловіком Віриди, це Отто Арнольдус, особа досить відома. Але не конче своїми чеснотами. Давніший райця, а тепер бургомістер міста Болеславця. Хоча підґрунтя було приватне, не політичне, твоя справа багато в чому схожа на аферу Віриди Горніх, Риммере. На твоєму місці я би таки подався до болеславця і побалакав, якщо не з самим бургомістром Арнольдусом, то з його благовірною. Вона може пам'ятати, в якому монастирі була тоді запропала. Бо існує велика ймовірність, що інквізиція досі користується тими самими монастирями. «Сто разів дякую. Їдемо чим скоріше». «Так-так», – швидко сказав Мельзнехман, знизивши голос. «Я радив би поквапитися». «Ми знаємо», – буркнула Рікса. «Святий віт на носі. Вирушаємо завтра на світанку. Бувай здоров, Ребе Майзль». «Бувайте». Кивнув бородою єврей. «Дякую вам за все. А ти, дівчина, підійди, но». Рікса нахилила голову. Риби поклав долоні на її воронового кольору волосся. «Івареха, Гашем, вайшмереха!» сказав він. «Хай Гашем тебе благословить і береже. Хай Гашем зверне до тебе своє обличчя і пошле тобі мир. Прощавай же, Рікса Фансеко. Прощавай же й ти, рейнмари збиляви.